men vad har vi idag? Um, mm, mm, mm, jo idag Johan Johan ida. <skratt> <skratt> hej uh, ja Jag är där jag hej hej. Jag långtar en länk till dig. Jag fick den där av en vän som inte är du en annan vän som tyckte att det här är något för dig. Jag kan inte riktigt tolka det men det är alltså en länk över 15 otroliga sex rekord. Jag vill att du funderar över någonting som du tycker är det absolut konstigaste och som väcker mest eh, konstiga grejer i huvudet. För jag har en sak här på listan. För min del så är det, jag är lite Jan. <laughs> Men okej. <okay. laughs> jag tycker bara, alltså den här listan som jag fick skicka till mig. 15 otroliga sex rekord. Och jag blir så här, ja det här kanske ska vara kul grejer då. Men jag känner mest att jag mår illa över speciellt en sak. Ja. Jag har blivit väldigt fundersam över punkt som är nummer sju. Där det står längsta pubishåret. Mm. Det roliga är då att det står ett namn på en person som, bl.a. whatever. Men mm. den här världens längsta uppmätta pubishår på 71 centimeter. Ja. När jag läste det här så läste jag... 7,1 meter. <laughs> det och, och det här läste jag för flera dagar sedan. Så jag har gått och haft det här huvudet över Kom. hur den här personen har liksom 7,1 meter jävla långt hårstrå runt kuken. Det är nästan en sträcka som man kan springa på tid. Menar, det här är ju ganska påtagligt. Det kan mm. man ju liksom ta loss, mäta upp. Men många av de andra blir jag lite så här... Jag vet inte riktigt eh, hur man mäter dem. Och, eh, Nej, eh, jag tänkte också på det. Mm. Men alltså, alltså, så här, flest sexpartners på en dag. Yay. Och det är ju inte svårt att mäta det heller. Nej, det är inte svårt att mäta, men mm. nu ska vi se. Farligaste sextekniken. Ja. Ja. Oh. Det är det livsfarligt att blåsa in luft i vaginan? Äh, jättemärklig lista. Och jag har mått skitdåligt <laughs> över den här sju meter långa skörstråten. <laughs> Men det var skönt att det ändå kom till någon form av mm. eh, slut där det var in, inte fullt så långt då. Nej, äh, var ju bara 7 oh. decimeter. <laughs> Vilken <laughs> tur. <laughs> mm. Ibland händer det att jag befinner mig på offentlig lokal. Ja. Inte nödvändigtvis puben, utan andra typ affärer och sånt där ute. Det där är andra där ute som är nere på stan. Ja, ja ja. Och det här var i samband med kö och mm. det skulle betalas. Jag stod inte själv i kön, mind you. Det kanske var lika bra det, men mm. jag stod en bit bort. Men då står det alltså en, en herre och ska betala. ja. Och så märker jag så här, han rycker till så här, aj, fan! Och jag tänkte så, oj, vad, vad, händer, vad, vad håller han på med? Vad gör han? <tryck> Men sen hör jag ju, aj som fan! <hör> och du vet, kombinationen här med att man lägger en riktig jävla bra skit och man säger, aj som fan! <hör> <hör> <hör> Nothing good can come out of that. Bara... Nej. <skratt> Min hjärna håller nu på och bara, aj fan. <skratt> Så hans röv på att explodera. Och det var ah. alltså, tre, fyra gånger. Nej. Och oh. <skratt> det kom något varenda jävla gång. Nej. Men om du hade mardrömmar om... <skratt> Jag har fått fler nu. <laughs> <laughs> ja, precis. Varsågod. Jag adderar till högen mardrömmar. Jag har <laughs> känt mig väldigt olustig över hela den här grejen. Oj, ja. ja, ja, ja, ja, ja, kina, ja, ja, du öppet framför din fru? Alltså, om vi säger så här, det är, vi har varit ihop så länge så att jag mm. tror inte att det finns någonting längre sådär som vi bara så. så. Mm. Det nej, det är liksom... Vi skulle lika gärna kunna häkta av alla dörrarna. Liksom. Ja, ja. Och sånt. Så det finns inga sådana barriärer överhuvudtaget. Så att, mm. det, nej. Men gör ni det? Jätten... Alltså jag har så svårt. Jag tycker det här är ett fascinerande fenomen. För, för mig är det så himla tabu på något sätt. Jag vet inte var du kommer ifrån. Men... Som sagt. Det finns inga som helst barriärer. Men shoot med, din, med, med dina. Du måste ha stängd dörr och eh, gensytt fishår. Ja, jag kan känna så här, aj! Och så gör jag det på köp i stället. Står i köp så aj för fan! Ja, lite mer jobb över det. Liksom. Ja. Kanske det kanske är den som har halsproblem. Ja, han var det går faningen bra på jobbet, men jag kan fisa publikt. <skratt> Det är självklart, sitter man till bord sitter man och umgås med, med, är man och umgås med andra människor så, nej, det är klart mm. Men jag umgås ju aldrig med andra människor Så jag menar, det är väl kanske där tabun är från första början Ja, kanske det censurerar redan från start ja, precis ja, Ingen får höra mm. Mm. Nej, jag vet inte var det kommer ifrån det blev uppfosta kanske? Nej, jag tror att jag så borde varit tvärtom. Eller så är det så att jag har blivit förstörd av min pappa. Han var ganska synlig och ljudlig. Han var en sån här... Ah, ah. Nej, han var snarare så här... Stod och var lite stolt. Stolta. Skit. Släpparen liksom. En dag ska allt det här bli ditt. <tryck> intressant fenomen som som eh, ofta skildras eh, i film just också. Eh, mm. Att fäder är så pinsamma eller föräldrar i kanske generellt sett. Men just att eh, farser ska göra så här grejer liksom. Ja men min pappa är nog urtypen. Han, det är han som är modell. Ja, det är honom som hon använder som blueprint. vad liksom. ja, vi utgår från den här. <laughs> okay. Man kommer fram till en och sig och och släpper en bra quit som bara, går liksom. <laughs> Jag har haft en bra dag idag på jobbet. Mm, skönt. Det, det är ganska skönt. Jobbet i sig var ju... Så. Det är sådär, ja. <clears throat> Men det fanns ett gäng tanter utanför mitt kontor. Ah. Ja. Fem stycken som satt och drack julmust i vinglas. Och, och de måste så jäkla gamla de här tanterna. Säkert 150 år eller någonting sånt. Ah. Och bara är såna rebeller. För idag, om vi nu ska yppa sånt som vi inte riktigt pratar om, så är det ju en solig sommardag. Mm. Och de sitter och dricker julmust och är så jävla rebelliska. Och de hade sånt snack också, liksom. Uh -huh. Uh -huh. Så jag verkligen kände så här fan, det här. Jag känner mig riktigt gammal. <laughs> <laughs> ja, jag älskar det, men, men vad är det på väg, liksom? Dagens pensionärer. Får tagga ner lite. <laughs> jag känner, jag känner, hej, hej, hej, hej. Nästa gång ska vi dricka kaffe i bastun. <laughs> Mm. Det kan vi göra ganska snart Ja, jag tror jag har bestämt mm. Måste nästan prova det Ja, uh. oh, det här blir ju Vilken, vilken mindfuck Vad? Bara att det är svinvarmt, vänta ska jag ta det riktigt varma Ja Ja, jag dricker ju inte kaffe då Men Nej, jag kan ju ta en vet. kopp te Ja, precis mm. Eller vad, vad mer är jättevarmt liksom Ja, oh, typ soppa Blåbärsopp Så du dricker so blåbärsoppa när du bastar shop. helgen Ja, är det. Mm. Oh. jag vet inte fan vad jag ville med det här egentligen. jag tyckte bara att det var det, det, liksom, det liksom, gjorde min dag oh. av att se rebelltanter på typ 150 års styck. Det, ah. Ja. <laughs> <laughs> Gamla är tanterna <laughs> Jag Vet inte. Hur, hur kommer det sig att de här städrockarna aldrig försvinner? Och det här b be Försvinner ju inte heller riktigt. Nej. Det ger ju liksom aldrig riktigt upp. Mm, jag har tänkt på det också. Mm. Varför just blir så? Jag jobbar ju i närheten av... Mm. Jag, jobbar, jag jobbar inte på ett äldreboende. Men Nej. jag jobbar precis där det finns ett äldreboende. Och när kommer det här skifta från det och kristensångerna? Mm. Till liksom något som... Alltså, när, när sker förändringen? Det känns som att det alltid har varit så här. Ja, för så, så, länge, jag som, så länge jag kan minnas så har ju liksom 150-åringar sett likadana ut. Mm, det är ju det där. Uh, korta, permanenta håret. Och... Ja, och det här beige, beige gubbebyxor. Färg av kartong liksom. Ja, precis. Det, det ser ut som vandrande kartong. <laughs> ja, <laughs> det är precis Hej ja, ja. Ja, ehm, jag... jävlar! Så <laughs> är <det> händer? <laughs> Vänta. Oj. Stängde du toadörren nu? <laughs> ja, nu klev jag ut från noan ja, äntligen. precis. <laughs> det där var, aj! aj <laughs> Nej, jag välte pennor. Jaha. Jag tycker ju väldigt mycket om halstabletter av ett visst märke. Läckerål då. Mm. Uh, och den, nu ska se, det är den här Pechimon som jag brukar... Mm, ja. Jag köper alltid den. Mm. Nu kommer den. Nu har den gått ur tiden. Oh. Den finns inte längre. De har, de har, tagit, de har slutat göra den. Mm. Uh, och det är ju förskräckligt irriterande på många plan, naturligtvis. Mm. Men en av de grejerna som har varit kul med att käka Persimon är att varje gång jag käkar Persimon så uh, börjar du alltid sjunga på Pokémon Monster. Hur, <här> ja. hur, hur går den? <här> Grejen är ju den att det är faktiskt inte Pokémon jag sjunger på. Nej, vad är det du sjunger på då? Det, det är på Digimon. Ja, okej. Okay. Och Digimon tycker jag faktiskt inte alls om, men det är Persimon. Persimon-monster. Persimon monster Och sen sjunger jag typ Pokémon Så jag gör någon slags okay. mix Av bara konstigheter um, Men uh, melodi, uh. melodistrofen Är ju från Digimon Det är Digimon, okej okay. right. mm. uh, uh, Jag kan inte nyanserna Så sopa jag på Digimon och Pokémon uh. uh, Jag är inte speciellt insatt i Digimon Jag kan bara låten Men det är därför jag sjunger Pokémon på slutet <laughs> Persimon. monster <laughs> Ja, logiken. Ja, det är logiken och det jag tycker är så fascinerande eller det som är synd att det här går i graven nu. Mm. Men För det kanske kommer Pokémon, Peshmon. Jag förstår inte vad vi pratar om längre. Liksom. Ja, det här var som att käka glass från en grillpinne. Mm. Så härligt. Så kul. Så rimligt. Är ja. du... Eh. Som vanligt. Som vanligt så tycker vi det är superkul när ni kära lyssnare hör av, oss, hör av er till oss. Så ska jag säga. Aha. Inte tvärtom. Nej, precis. Komplicerat Anna. Ni kanske tycker om när vi hör av oss till er också. Jag känner det här. Hur, går, hur går det till, Ida? Berätta. Hur, hur tar man kontakt? Ja, just det. Jo, vi finns på väldigt mycket sociala medier. Rappas det ju och shoar någonting på Twitter eller så, eller Instagram, eller Facebook? Alla länkar finns på johanokida.se. Eller så kan man maila oss på info at Johan mm, Det går bra. Ni får hålla ut till nästa vecka. Då vi mm. hörs igen. Tshusan på dig sen. Nu Tjo. ska vi bestämma oss för att vi kör. Mm. Vilken, vilken ljudeffekt vill du avsluta med den här gången? Nej, jag är stilt. Ja. Du får komma igen. Men jag vill ju att det ska bli bra med den här rang ranger ranger ranger ranger. Jag har ju liksom aldrig gjort såna där grejer förut men, <skratt> men ska vi ska vi ska vi köra så... Ja men det gör vi. Ja, jo men eh, tänk eh, porfilmsmusik. Eh, <skratt> <skratt> <skratt> jo men det kan du det, det kan du, det, det, det är bara att hänga på. Häng på. Ja, då säger vi så här då. Tack så mycket för oss den här gången. Trevligt och vi hörs nästa fredag. <skratt> <skratt> Jag har så mycket porrfilmer i huvudet. Jag får inte <laughs> ut det ljud. <laughs> Okej. Okay. Äh, vi kanske bara ska nöja oss med att säga. Äh, vi hörs. Hej då. Persimmon. <laughs> Undrar om det finns någon Simon? Jag hade sparat två stycken. Jag hade sparat två stycken i en ask för att jag och frun skulle dela på de sista. Men mm. jag tror, jag ser inte till asken, nej. jag tror tyvärr att frun har käkat upp de två sista. <laughs> jag tänkte att vi skulle göra en, en moment, liksom. Aha, ja. These are the last two that we will mm. ever eat. Tillsammans. Ja. Men hon snuvar dig på det. Jag tror, tyvärr, att det är så. Ja... Oh. Hårt alltså. Mm. Men du får börja titta på Pokémon istället. <laughs> Och tänka mm, <laughs> Men är det bra det där då att titta på Pokémon? Mm, ja, det är det. Okay. Det är därför jag tittar på det. <laughs> du, du tittar på det alltså? Ja, jag har ja, ja, Jag trodde det var ett spel. I am the monster like you